La segona edició de la setmana del Video Aleia arrenca aquest divendres amb l'objectiu de promoure els productes d'aquesta denominació d'origen. Fins al pròxim 2 d'octubre s'ha organitzat un ampli ventall d'activitats no turístiques que acolliran diversos municipis de la comarca del Maresma i el Vallès Oriental, entre Estiana. Enguany la novetat és la gran quantitat de propostes que s'han programat, fins a 45 activitats que contrasten amb les 13 que es van celebrar l'any passat. El nombre de municipis que participen també s'ha vist incrementat en aquesta edició. Si el 2010 només van participar a Leia, a Taia i Masnou, en aquesta ocasió són 15 els municipis inclosos en aquesta setmana del vi. Les jornades estan organitzades per l'empresa Panxa Blanca, de la qual Òscar Pallarés n'és el responsable. D'aquesta manera ens explica els objectius d'aquesta segona edició és acostar el món del vi al gran públic uh, i en l'àmbit de la Déu-Alella. Uh, és, és un fet evident i constatable, tot i que afortunadament a poc a poc va canviant, que bueno, la Déu-Alella són, són 18 municipis, del Maresme i el Vallès Oriental, i hi ha molta gent que encara no ho sap. Hi ha molts restaurants que, que no, no tenen vins de, de la Déu-Alella. I així com és impensable anar-te'n a qualsevol lloc de la Rioja i que no hi hagi vins de la Rioja a les cartes dels restaurants, aquí això encara passa. Per aquesta setmana del vi s'han programat visites a tots els cellers de la D.O., alguns amb activitats complementàries com són sessions d'iniciació al vi o maridatges amb postres. Passejades per les vinyes amb vehicles elèctrics de dos rodes o amb ponis per la canalla són algunes de les propostes. Alhora s'han programat visites teatralitzades, exposicions de pintura i cineforums. Molts restaurants també estaran presents en aquestes jornades on han preparat sessions de música en viu amb sopars maridats amb vins de la D.O. a l'Ella. Pel que fa a Tiana destaquen les visites als cellers de Quim Batlla i el Leia. Aquest últim ha programat una sèrie de visites tècniques i una projecció audiovisual en el seu celler. També es podrà realitzar una visita per les seves vinyes. El restaurant Les Terrasses de Sant Romà proposa un menú maridatges de vins dels cellers de Tiana. Més enllà de destacar la gran qualitat dels vins de la D.O. de l'Ella, aquesta també és una bona oportunitat de gaudir amb diferents propostes culturals i lúdiques. Hi ha una sèrie de sàniers que estan elaborant uns vins d'altíssima qualitat i, a més a més, bueno, la, la manera de fer-ho no, no és únicament donar-los a tastar aquest vi, sinó mm, demostrar-los que al voltant del món del vi hi ha tota una sèrie d'històries, de, de, de coneixement, de cultura que, que val la pena conèixer. No? I bueno, amb, amb la Setmana del Vi i de D.O. a l'Ella, Eh, es pot disfrutar d'activitats culturals, de lleure, eh, es pot gaudir fins i tot amb, amb, amb els nens amb la canalla. L'acte inaugural se celebra aquest divendres a la sala àmbit cultural del Cort Inglés de Porta de l'Àngel, a càrrec dels anòlegs i directors tècnics del cellers A Leia Vinícola i Marquès de Leia. Més enllà d'aquest acte institucional, la resta d'activitats es duen a terme al Maresme i el Vallès Oriental. Ràdio Tiana: Serveis Informus.